La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura. Cada dilluns, dimecres i divendres a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Bona tarda. Bona tarda a tothom, amics i amigues del programa Aires de Cultura. L'aigua passat, pels que ho van sentir, ho van escoltar, ho vaig parlar de les famoses plaques... Aquestes dues plaques tectòniques que estan una davant de l'altra. La nord-americana i l'euroasiàtica. Però avui volia continuar, perquè si un dia van allà vull que sàpiguen diverses coses. Per tant, me'n vaig a Islàndia altra vegada. A veure, aquest pont, aquest pont que vam parlar és un pont que se'n diu Life the Lucky. Life the Lucky. Però bueno... Perquè li han posat Life de Lucky? A veure, tantes coses que hi ha. Life de Lucky? Si resulta que és el cantó aislant després. Vull dir, és que, a veure, per què? Per què? A veure, resulta que en l'any, en el segle X, hi va haver-hi un personatge que es deia exactament, tal com acaba de dir, Life, sense el Lucky, eh? Life, que es deia Life. Aquest el segle 10, eh? o sigui que estem parlant de molts anys enrere, eh? però molts anys enrere. Aquest personatge, aquest, aquesta persona, Life, resulta que és una persona que vivia a Islàndia i si acabem de dir, bé, bueno, ho vaig dir el dia passat, que Islàndia queda molt a prop per entendre'ns, de la placa nord-americana, així ens entendrem, i avui dia, si pot arribar-hi a peu, se'n recorden el que vaig dir el dia passat, veritat? Bé, doncs, aquests, aquest personatge, estem parlant del segle X, eh? però saben el que és el segle X? Per favor, miren el segle que estem avui dia, eh? pues, el segle X. Aquesta persona era una persona que li agradava explorar la Terra, explorar-la. I estava a Islàndia, estava en aquest lloc a on hi ha ara el pont, que no hi era abans. Vale. Però, sí com sigui, com que era un espai molt reduït, no tenia ni idea, ell, si hi havia plaques d'un tipus, plaques de l'altre, si un cantor es deia American, no, ningú sabia res de tot això. Ell sabia que estava només en aquest lloc que ara es diu Islàndia. Va veure que hi havia una part de terreny que separava una terra d'una altra no va veure això que hi havia una mica d'aigua o lo que sigui però ell va veure que hi havia va, vaig veure què passa a l'altre cantó i segons diuen la història en la a la terra d'Islàndia es diu que va ser la persona que va colonitzar Groenlàndia Clar, si va sortir d'allà hem dit que la placa aquesta està, per entendre'ns, enganxada sota de Groenlàndia i de tota l'Amèrica del Nord. Per tant, va passar cap allà i podríem dir que va ser el que va colonitzar. Per què? Primer va arribar a ell, després deuria portar-hi la dona, va tenir fill, el que sigui. La història d'allà explica així, que ell va ser el colonitzador de Groenlàndia. molt bé. Per tant, tant d'allà, després, saben que Groenlàndia està separat una mica pel mar, de Nord-Amèrica. Que després, al segle X, torno a dir, segle X, amb un tipus de vaixells com tenien en aquella època, va passar entre Groenlàndia a Nord-Amèrica. Per tant, la història t'explica, quan estàs a o sí sigui, Islàndia, els que et volen explicar-t'ho, perquè molta gent ho explica, els que volen explicar-ho o tu estàs interessat en saber-ho, t'ho expliquen, que llavorens, amb una paraula, va ser ell, o si va anar tan sols ell, o amb altres persones, que va passar a on ara se'n diu Nord-Amèrica, per tant, va ser el primer europeu, perquè havia nascut Islàndia, Islàndia té la placa que es diu, com es diu, tal com vam dir el dia passat, euroasiàtica, per tant, va ser el primer europeu que va arribar a Amèrica del Nord. I tot això, abans de que aquí que es diu qui va descobrir Amèrica es diu i es diu Cristbal Colón, perdó, no és veritat, perquè que aquest senyor, aquest famós Left no va deixar res especial perquè o sigui, la història sí la sabem perquè, perquè està, està estudiada i reglamentada però no com a colon que des de l'ego va ser més tard i llavors sí que han quedat més coses però que no va ser el primer que va tocar Amèrica, jo no dic ni Amèrica del Nord ni Amèrica no, el primer com que es deia l'Eif amb els anys ara, ara el pont aquest que està construït entre els dos, euroasiàtic i euro i, i nord-americana, doncs li han posat en el pont el nom de... El primer nom d'ell, i diu Life, i després diu de Lucky, l'afortunat, el que va tenir sort. Va tenir sort perquè va ser el primer que va conèixer altres terres una altra persona vivi, visquent en una illa com Islàndia i en aquella època per favor, que no hi hauria haver hi pràcticament res ni ningú, quasi ningú només poques famílies doncs va, ser, va tenir tanta sort de què va passar va colonitzar Groenlàndia i a sobre va conèixer el que ara és Amèrica o sigui que és alguna fabulós. fabulosa, aquest pont no fa molts anys que estava fet o Sí, sigui, no l'any 2002, tampoc fa tant o si sigui, abans no hi havia rei hi havia un tros de roc aquí, un tros de roc allà l'aigua entremig i quan es retirava d'allà doncs no n'hi havia, per entendre'ns però així vol, i eren els dos i ara, normalment doncs, a més, com que s'ha separat i fa anys, si estem imaginant-se estem parlant del segle 10. Estem parlant del segle d'ara i ara veuen les persones científiques que cada any s'està separant Què vol dir que segles enrere encara aquestes roques, dos, dos, aquestes dues plaques que estan una a sota d'Amèrica i l'altra a sota d'Europa i Àsia encara estaven més juntes. Per tant, aquest senyor va ser valent, va dir mira, vaig a passar això i deu ser una altra illa. I es va trobar, doncs, pues, en Groenlàndia. Si li va agradar, s'hi va quedar, va colonitzar-la. I després va dir, ara vaig fer una altra sala, a veure on vaig. Ara, mira, aquí hi ha aigua i allà hi ha una altra cosa. Potser és una illa. I va passar cap a Amèrica, sense saber-ho totes aquestes coses. O sigui, són coses curioses. Curioses, curioses, curioses. Aleshores, de moment, aquest moviment, almenys allà, és tranquil. Però, de les falles ningú em pot garantir res. Les falles van al seu ritme, perquè és part de la terra. Aleshores, a vegades quan s'ajunten molt i estan bordejades d'aigua, posem el cas, és quan hi han els famosos què? L'aigua entra cap a la terra, no saben, la gent no sap ni què fer ne pues doncs per què? Perquè ha sigut a baix en el mar. S'han mogut amb una zona i, claro, l'aigua pertot arreu. Quan, per exemple, es mouen però en un posto sec, posem el cas, en aquest posto sec, què passa? Terratrèmols. La terra s'obre, la terra el que sí, es belluguen. Ara hi ha molts estudis, perquè cada vegada n'hi ha més, es pot, diríem no 100%, però ja moltes vegades ja se sap quan, un, per exemple, hi haurà un terratrèmol, es nota uns dies abans o unes hores abans però encara no està totalment, totalment, no, no, no, no hi ha manera. Per tant, el pont es diu d'aquesta manera perquè és el que va fer d'un cantó a l'altre amb una paraula va, o sí, sigui, passar, per tant en una època, d'aquella època que estic estiparant, és algo impressionant. És algo impressionant. O sí, sigui, que aquest senyor mai a la vida perquè imagina't-se, si fa anys que tota la seva família, descendència, ja no hi són. Però imaginen se que es considera que va ser el primer europeu que va passar a Amèrica. Ara avui dia, ara avui dia, aquí on hi ha el pont, aquest, l'aigua és està per un cantó i per l'altre. El que passa que a vegades, segons com, es, segons de molt bé, es retira, el que sigui, perquè està molt amunt, per entendre's. Però bé, bueno, és un lloc que és curiosíssim. És curiosíssim. Per què? Tu vas a veure-ho, entres en aquest pont, ¿vale? que és un pont que de més està una mica protegit per les dues bandes, perquè no és gaire ample, no hi poden passar cotxes, ni bicicletes, només per, per, per persones a peu i dius, a veure, faig tants passos, siguin els que siguin mira, ara estic al cantó americà mira, ara estic al cantó europeu i ningú et demana ni papers, ni documents, ni hi ha control sí que seria molt exposat, suposo per això no hi ha ni control ni hi res Primer de tot, el que va eh, en aquest país, ni ho sap tot això. Per això jo he dit que és curiós de veure. Perquè moltes persones van... Sempre es va a Reykjavik, sempre, perquè és la capital, d'acord, vale, doncs hi vas. Si de Reykjavik és molt a prop, uns quilòmetres. Que sí que és veritat que la gent quan van allà no van al seu cotxe. Sempre ens deixem portar pels altres, no? Amb agències o amb cotxes eh, que lloguem o que sí. Llavors no ens, eh, no ens aventurem perquè moltes molts llocs de, de ja ho diré demà ah, no d'Islàndia ara d'Islàndia no tenen carreteres diguéssim com nosaltres. estan bé però no estan ni cimentades. Per tant no t'exposes perquè dius bueno, igual em m'equivoco o ver on sortiré, on aniràré parar no ho fas, però si vostès van allà i a més van per exemple, perquè tothom va a Laguna Azul perquè un altre dia, si per cas en tornem a parlar a la Laguna Azul que és única en el món també doncs a veure, per què no dir, me per què no anem a veure això? per exemple hi ha, aquí mateix en, el, en aquest pont hi ha una zona meravellosa per fer caiac meravellosa, però no està explotada. O sigui, el que hi ha anat, per exemple, jo ho ha vist, sap que és un lloc preciós per fer caiac. I resulta que en el caiac, on estàs? Ara estàs a la terra europea, ara estàs a la terra americana. O sí, és molt curiós. O sigui, jo he vist fotografies de famílies que han anat en caiac, el pare està en el cantó fent caiac, perquè com hi ha tan poca distància que fa una fotografia diu, jo faig una fotografia perquè tu estàs a Amèrica, jo faig una fotografia perquè tu estàs a Europa. Aleshores, no sé si amb el temps potser també el que és el, el turisme començarà a portar-hi persones perquè ho vegin, perquè jo cada va que he anat, que també m'agrada perquè he anat amb persones diferents que no han vist, m'ha agradat arribar-hi, però no hi he vist mai allò turistes per anar-ho a veure. Potser, amb el temps, considerant que és una cosa curiosa i, i portaran al turisme, però clar. És que també penso que és Sí, està bé, però. Clar, és que no hi ha cap producció. O sí, sigui, a veure, si estic aquí a Europa, a ruta que em passo cap a l'altra banda, me vaig cap al cantó de Groenlàndia i de Groenlàndia me vaig a Amèrica del Nord. No sé, potser és per això que consideren que millor que no hi hagi molta gent allà de turisme per què? Pues perquè Perquè no hi ha control de res, no hi ha control. És que no hi ha control, és que no hi ha ni una porta, és que no hi ha, ni un... no hi ha res, no hi ha res. Però bé, bueno, és curiós. Vull dir, hi han coses com sempre jo dic que eh, donant la volta al món sempre hi han curiositats i a cop, si no repeteixes el lloc diverses vegades tampoc veus totes les curiositats. Per què? Doncs pues perquè, primera, quan vas a un guí, és normal que té mm, necessitat d'explicar-te moltes coses en molt poc temps. I normalment busquen les més mm, famoses, conegudes. I a lo millor si expliques una cosa d'aquestes i estan a diversos quilòmetres d'allà, vull dir, és que mm, has, has desfat tot el programa que porten. Perquè anant allà, si són 30 quilòmetres o són 50, doncs són 30 o 50, i a lo millor els has portat al centre i del centre en allà, doncs, ja te'n vas en una altra cosa que seria un altre tipus d'excursió. Però bé, bueno, ho, ho explicava per dir-los doncs, que a sobre és el nom aquest, que recordin que quan es diu Life és perquè és aquest personatge que dèiem que va passar d'un cantó a l'altre. Claro, a més, arriesgadíssim, que no tenia ni idea del que trobarien allà, però ho va fer-ho. Eh? És com diem el que no s'atreveix vull dir, el que s'atreveix no sap com acabaran les coses si bé o malament, no però amb ell li va anar bé i és curiós perquè està reclamatat com un personatge de la història que va sortir d'allà Bé, sense ha el temps des d'aquí com sempre gràcies per estar amb tots nosaltres, amics i amigues des d'aquí reben aquell petó tan gran tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai Adéu, adéu, fins al dia vinent